Jabur 79 dari ayat 1 sampai 13 Masmur Asaf As Ya Allah, bangsa-bangsa telah merampas warisanmu Rumah ibadatmu telah dicemari oleh mereka Mereka telah meruntuhkan batu mekedis Mayat hamba-hambamu telah diberi mereka sebagai makanan burung angkasa Tubuh umatmu yang warak dijadikan habuan binatang di bumi Darah mereka telah ditumpahkan seperti air sekitar Baitul Mekadis dan tiada siapa yang menghubungkan mereka. Kami telah menjadi bahan celaan negeri-negeri jiran, sasaran bagi cemuhan dan ejekan mereka yang diselilingi kami. Ya Allah, bangsa-bangsa telah merampas warisanmu. Rumah ibadatmu telah dicemari oleh mereka. Mereka telah meruntuhkan Baitul Mekadis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 Mereka yang di sekeliling kami. Berapa lama, ya Tuhan, akan murkakah engkau selamanya? Akan terus menyalahkah rasa cemburumu seperti api? Corakanlah kemarahanmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenalmu dan kerajaan-kerajaan yang tidak menyuruh namamu. Kerana mereka telah menelan Yakub. Dan meranafkan tempat kediamannya Janganlah ingat akan dosa kami yang silam Segeralah limpahkan balas kasihanmu ke atas bumi Kerana kami telah dijatuhkan sama sekali Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami Demi kemuliaan namamu Lepaskan kami serta berilah kami peluang menebus dosa kami demi namamu Mengapa bangsa-bangsa harus berkata di mana Allah, Tuhan mereka, biarlah bangsa-bangsa sekeliling kami mengetahui pembelaan darah hamba-hambamu yang telah ditempakan. Biarkan rintihan orang tawanan sampai ke hadiratmu dengan kebesaran kuasamu, peliharalah mereka yang dihukum mati. Dan balaskan tujuh kali ganda kepada bangsa-bangsa jiran kami yang telah mencela ya Tuhan. Oleh itu kami umat-Mu dan kawanan demamu akan bersyukur kepadaMu selama-lamanya kami akan memuji turun temurun.